Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom începe să vorbim despre datoriile creștinului. Din cele spuse până acum în cadrul catehismului radiofonic, s-a înțeles faptul că creștinul trebuie să se călăuzească în viață după legile morale, acestea îi arată datoriile prin împlinirea cărora își poate întocmi viața potrivit voiei lui Dumnezeu și a dobândi mântuirea sufletului. Datoriile creștinului le-a arătat mântuitorul însuși în răspunsul dat unuia dintre ispititorii săi care voia să cunoască cea mai mare poruncă din lege, zicându-i,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 Despre toate acestea s-a vorbit deja mai înainte, însă acum urmează să le arătăm la un loc, sintetizate, pe scurt. Creștinul este dator să se străduiască, să cunoască pe Dumnezeu și să recunoască în el pe Creatorul, Binefăcătorul, Sfințitorul și Judecătorul Său. Numai lui să-i se închine, numai lui să-i slujească, cu toate puterile sale. Aceasta o cere porunca întâia a decalogului, precum arată și mântuitorul prin cuvintele spuse cu prilejul ispitirii lui de către diavol. Piei, satano, căci scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui singur să-i slujești. Creștinul slujește lui Dumnezeu prin însușirea și punerea în lucrare celor trei virtuți teologice, credința, nădejdea și dragostea, precum și prin împlinirea creștinească a tuturor actelor de cult după rânduiala sfintei noastre biserici ortodoxe, rugăciunea, sărbarea duminicii și a celorlalte zile de sărbătoare, cinstirea îngerilor, a sfinților, a sfinților moaște, a sfintelor Icoane, a sfintelor Cruci Respectarea persoanelor, lucrurilor și numelor Sfințite de Dumnezeu Ținerea jurământului și votului Mărturisirea fără sfială și teamă A învățăturii Sfintei noastre biserici ortodoxe După pilda Mântuitorului A Sfinților Apostoli și a Sfinților Mucenici Toate acestea creștinul trebuie să le cunoască Adică să știe cum trebuie să-l slăvească pe Dumnezeu, cine este Dumnezeu, cum trebuie să-i se închine, cum trebuie să-l asculte. De aceea, pentru a afla și a cunoaște toate acestea, creștinul are datoria sfântă de a face el însuși pasul spre această cunoaștere. Sfinții părinți spun că primul pas este. Rugăciunea, din care apoi va izvoră harul luminător spre a merge mai departe, citirea Sfintei Scripturi unde este adunată toată învățătura dumnezeiască și ne este prezentată prin însuși cuvântului lui Dumnezeu către noi și prin proroci și prin scriitori sfinți. Cunoașterea sfintei tradiții a bisericii este și ea absolut necesară pentru orice credincios. Apoi citirea cu mare atenție a catehismului, a mărturisirii ortodoxe, a cărților duhovnicești, a vieților sfinților. Iată calea care duce spre lumină. Doamne, ajută-ne!